Mas fugiu Jonas da presença do Senhor, dirigindo-se para t a r s i s Desceu à cidade de j o p e onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para t a r s i s para fugir do Senhor. Vai imaginando a cena. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se. Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si. Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles se perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: Peguem-me e joguem-me no mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor, o Senhor. De grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez、um、grande, com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Deus mandou o profeta, não foi qualquer pessoa, o profeta, ir para Nínive. E o profeta de Deus vai para. Tarsis, que era justamente a direção oposta. Deus fala, Jonas é para você ir depressa para Nínive. O que, que ele faz? Ele vai depressa <risos> para o lado oposto. Ele vai literalmente para o lado oposto, desobedecendo a ordem de Deus. Por que, que ele vai para o lado oposto? Por que, que ele não foi imediatamente para Nínive? Por que, que ele decide ir para t a r s i s A gente lê que o rei de Nínive era um dos reis mais poderosos, mas também um dos mais malignos daquele tempo. E aquela cidade era uma cidade inimiga. Mas Deus falou para Jonas: Jonas, vai depressa para Nínive. E o que, que Jonas fez? Ele foi para t a r s i s Por quê? Porque o raciocínio dele, as emoções dele, todo aquele contexto o fizeram tomar a t i t u d e errada. O fizeram deliberadamente desobedecer, fugir de Deus e ir para o lado oposto. E muitas vezes, Deus nos dá uma palavra nos dá um caminho, nos dá uma direção. E a gente vem com as nossas desculpas ou com o nosso contexto, e a gente faz literalmente o oposto, querendo ser bem sucedido. Às vezes, o medo. Às vezes, você pode pensar em qualquer outra desculpa para dar ao Senhor. Às vezes, você pode não concordar, como o Jonas não concordou. Às vezes, você pode pensar: não creio que essa é a melhor opção. Não creio que isso vai funcionar. Eu já conheço o final dessa história. Eu não vou gastar minha energia fazendo isso, porque não vai dar certo. Ou então você pode pensar: eu devo ter entendido errado. Eu devo ter entendido errado, porque, afinal de contas, não tem lógica. E aí a gente deliberadamente toma um caminho contrário àquilo que Deus nos mandou fazer. Queria que você abrisse em Provérbios, mas deixa Jonas marcado, porque v o c ê s vão ter que continuar depois aí. Provérbios no capítulo 3, no verso 5. É um texto que eu sempre gostei muito, que diz. Provérbios 3, 5: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. A gente pode aplicar esse texto nessa história, porque o que, que deveria, ter a, de, ter, deveria ter sido a atitude de Jonas? Ouvir a Deus e confiar de t o d o Do coração. E ele não deveria ter ido, no seu próprio entendimento, ou no seu raciocínio, ou na sua lógica humana, tomar uma decisão pelo que ele pensava. Mas ele deveria ter reconhecido Deus naquilo e simplesmente obedecido. Fugir nunca foi solução. Decida sempre enfrentar, seja o que for, na força do Espírito Santo, seja a Na área física, seja na área emocional, seja na área espiritual, seja em qualquer área da sua vida. Sempre que você tiver um desafio à sua frente, em frente. Em frente. Coloque à sua frente até aquilo se resolver. Não fuja. Não fuja, porque você só vai estar atrasando um processo lindo de Deus na sua vida. Obedeça a Deus sem reservas, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Mas lembre-se, mediante essa história, que a sua natureza e a minha natureza sempre vão trabalhar contra. Nós sempre vamos querer fugir. A gente nunca vai querer enfrentar. E é interessante porque a nossa desobediência ela pode colocar a nossa vida em risco e também a vida de outras pessoas. E, naquele caso muito específico, das pessoas que estavam no mesmo barco com ela. Quando nós desobedecemos, nós colocamos as pessoas que estão no mesmo barco conosco em perigo. Pode ser a sua família. Então, é muito sério aquilo que a gente toma de decisão, como a c r i s t i a n e foi acordada né, por Deus na madrugada para Ele dizer isso. As nossas escolhas vão realmente afetar, não só a nossa vida, mas de outras pessoas também. E, na maioria das vezes, é interessante que a ficha não cai para a pessoa que está naquele mover da tempestade. O que, que Jonas estava fazendo? Dormindo. E precisou de um marinheiro ir lá. E essa palavra no original é assim: olha, sai dessa inconsciência que você está. Você está sem consciência do que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Nós estamos no meio de uma tempestade. Você não está percebendo? o Então, muitas vezes é necessário que uma pessoa de fora fale: olha, abra os nossos olhos,、né? faça a ficha cair. Então, em vez de você, quando alguém vier falar alguma coisa, a primeira reação ser rejeitar aquilo, p e n s a que esse pode ser o marinheiro que Deus está mandando para te alertar e te mostrar onde você está. E escute o que, ela, o que aquela pessoa tem para dizer. Interessante que logo em seguida, se você leu comigo aí, você viu que eles perguntam:、né? quem é você? Qual é a sua profissão? E eu te pergunto: quem é você?、Né? Qual o propósito dessa vida? O que, que Deus tem para você? O que é que... Quem é você? Mas interessante que ele foi rápido em responder: eu temo a Deus, o Criador, inclusive do mar que está aí agitado e de toda a terra. E nós somos rápidos para dizer: eu creio em Deus. Eu sou crente. Não, Jesus é Senhor da minha vida. Mas as nossas atitudes, muitas vezes, não são coerentes com o que a gente está falando. Ele estava declarando aquilo, mas as atitudes dele estavam totalmente incoerentes. Vamos ler. E aí, no final, né, Jonas é engolido por um grande peixe. Por três dias e três noites. E Deus me confirmou essa palavra para hoje,、né? dia de ceia, com esses três dias e três noites. Eu falei, Senhor, a palavra é sobre ceia. Aí quando eu lembro, e veio Jonas e três dias. É ele mesmo que é para ministrar. E ele ficou três dias e três noites na barriga de um peixe. E aí a gente pode ver o plano perfeito de Deus que entra em ação. Para resolver a nossa bagunça. Agora vamos ler Jonas 2. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e, e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da s u a presença. Contudo, olharei de novo para o seu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando a minha vida já se, se apagava, eu me lembrei de ti. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas com um cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe. E ele vomitou Jonas em terra firme. Uma nova tempestade na vida do Jonas, mas agora dentro da barriga do peixe. E ele se viu ali numa condição totalmente desesperadora de escuridão, sem rumo. Pensa o que é estar dentro da barriga de um peixe. Todo enrolado em alga, provavelmente quase sem conseguir respirar, e como sair dessa escuridão? E aqui também a gente pode ver, tirar alguma lição né, desse capítulo, porque para você sair de uma escuridão, de um lugar onde está tudo muito nebuloso, é clamar ao Senhor em oração, é confiar em Deus. Aqui fala né, de. Gratidão, de decisão de obedecer a Deus, de reconhecer que poder e salvação só vem dele, e assim nós saímos desse lugar de escuridão. Que se você hoje, porventura, está num lugar em que as coisas estão muito estranhas, muito difíceis, que você lembre que a sua oração é ouvida, que o Senhor、Ele、tem os olhos sobre você. E que ele que mandou o peixe te engolir. E que ele está te vendo aí dentro desse peixe. Amém? E é ele que vai te tirar também. No capítulo seguinte, a gente vê que Jonas obedece. Ele decide então obedecer. E nesse capítulo vai falar que eram necessários três dias para percorrer a cidade de Nínive. Mas que Jonas entrou na cidade e andou só por um dia. E ele pregou uma palavra, um sermão, que os estudiosos falam que na língua da, daquela época eram apenas cinco palavras. E o que, que aconteceu? A cidade inteira se rendeu ao Senhor. O rei proclamou um jejum até dos animais. E uma cidade inteira foi salva. Não foi por causa do coração bondoso do Jonas, não foi por causa da capacidade dele como pregador e como profeta. Ele, que precisava de três dias para percorrer a cidade, andou só um, falou cinco palavras e a cidade foi ganha. Isso mostra que não é questão da sua capacitação ou do que você vai fazer, é questão de obediência. Quem manifesta o poder, quem faz o milagre é Deus. O nosso papel é obedecer o que ele mandou, porque o resto da história, o final da história é com ele. Só que a gente, às vezes, vai para a direção oposta, pensando que é melhor, porque a gente não concorda e as nossas emoções muitas vezes não deixam, quando, de repente, era para obedecer, fazer o, o que Deus mandou, na simplicidade do que ele mandou, e ver o milagre acontecer. Que a gente possa e s t a r aproveitando essa manhã para tirar essas lições e aplicar na nossa própria vida. E aí vem, finalmente, o capítulo 4, vamos ler. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso. Com isso, gente, é porque a cidade toda foi poupada e ele ficou enfurecido. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Não é assim que a gente faz? Foi por isso que eu me apressei. Olha só, ele se apressou, mas ele apressou para o lado errado em fugir para Tarses. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? E Jonas não responde. Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas. Eu falei que todo mundo teve revelação da palavra hoje, né? Marquinhos plantou até planta hoje na abertura. E aí, ele esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então, o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Jonas, gente, está uma montanha russa, não é? Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. O sol bateu na cabeça do Jonas a ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer de novo, segunda vez, e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Esse capítulo, ele é meio chocante, né? Ele mostra a natureza do nosso coração. E a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, é desesperadamente corrupto. E Jonas, aqui, as palavras que são usadas são muito fortes. Ele fica enfurecido, ele fica. Ele quer morrer, gente, porque Deus livrou a cidade. E como eu disse, um profeta de Deus, Profeta é aquele que ouvia o que Deus tinha a dizer e transmitia para o povo. Pensa que um homem desse está com esse coração. Isso fala do nosso coração e de como que a gente não está isento de ter esse coração. E de que, como é necessário a gente cuidar do nosso coração e observar nessas nossas reações muito humanas mesmo, de pensamentos, de revolta, de O que está no nosso coração. Porque as nossas atitudes, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos vão re revelar a fonte da nossa vida. E a fonte é o nosso coração. E fonte é uma coisa que vem e brota, que ninguém segura. E você não vai conseguir controlar as suas palavras, nem o seu nervosismo, nem a sua braveza. Só externamente, se você não tratar da fonte. Agora, se a fonte estiver limpa, você vai ter maior facilidade de liberar boas emoções e sentimentos e pensamentos. E a gente precisa realmente sondar o nosso coração. Como eu disse, é um livro super interessante, vale a pena você ler durante a semana, todos os dias, se for o caso, um livro pequeno, para Deus continuar falando com você. Aqui nós tiramos algumas lições. Mas são várias outras que você pode tirar de revelação e deixar o Espírito Santo falar a o seu coração. Mas eu queria te dizer que tudo isso aqui também não é possível sem o Evangelho de Jesus. Não é possível ouvir a voz de Deus se eu nunca entreguei minha vida para Jesus. É impossível eu discernir o que Deus está falando, escutar o que Ele quer que eu faça, obedecer uma ordem do Senhor se eu não tiver o Espírito Santo. E aí, nessa manhã, se você né, nunca entregou o governo da sua vida nas mãos de Jesus, hoje é a oportunidade de você fazer isso. De entregar o seu coração e deixar ele vir habitar. Porque quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós, quando nós cremos no que ele fez na cruz, que foi tão cantado nessa manhã, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E aí sim. Com o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós conseguimos ouvir a voz de Deus. E só na força dele conseguiremos obedecer. Porque a nossa natureza ela trabalha contra. A ceia, né, nós estamos hoje diante da, da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. A ceia nos lembra tantas coisas. A ceia nos lembra a grandeza do amor de Deus. E a gente vê esse amor manifestado nesse livro. A ceia, ela fala da grandeza do amor de Deus pela humanidade. Tem aquele versículo tão conhecido, um dos primeiros que a gente decora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A ceia, ela nos lembra que o amor deve ser demonstrado de forma prática. Deus amou tanto que ele deu. Você pode abrir Isaías 53, Isaías 53, verso 3. A ceia nos lembra o amor de Deus por nós, nos lembra que o amor deve ser demonstrado de maneira prática. Aqui diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada uma se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador, ao matador e como ovelha muda, perante os seus t o s q u e a d o r e s ele não abriu a boca. A ceia nos lembra que os nossos pecados foram perdoados. Que naquela cruz levou, Jesus levou todo o pecado de toda a humanidade. Mas não só de toda a humanidade, o meu pecado e o seu pecado. Deus levou todos os meus pecados já cometidos até hoje e todos que eu ainda irei cometer. Mateus 26, verso 27. Todos os nossos pecados foram perdoados. Mateus 26, 27. A seguir, tomou um cálice tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. A c e i a nos lembra. Precisamos oferecer às pessoas o nosso amor, a nossa misericórdia, o nosso perdão. Em Lucas 23, 33, diz que quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos m a f e i t o r e s um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes. Porque não sabem o que fazem. A ceia nos lembra que nós precisamos oferecer às pessoas amor, misericórdia e perdão. Misericórdia é a bondade que você oferece para uma pessoa que merece ser punida. Vocês estão me entendendo? Não é que ela não merece ser punida, ela merece ser punida, mas você. Deve oferecer a ela bondade, perdão, amor. A ceia nos lembra que um filho de Deus precisa obedecer até o fim. Filipenses 2, de 5 a 11. Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou assumindo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecida em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Obedecer até a morte e morte de cruz, o que, que é isso? O que, que é isso para nós hoje? É ouvir Deus falar, vai para Nínive, depressa, e ir para Nínive, depressa, correndo o risco de morrer. Porque é para obedecer como Jesus até a morte, e Jesus obedeceu até a morte e morte de cruz. Nosso papel como filhos de Deus é obedecer o que ele manda. Não é discutir o que ele manda. Não é pensar se concorda ou discorda do que ele falou. É obedecer. É simplesmente obedecer. E obedecer, muitas vezes, ou na maioria delas, é morte do nosso eu, da nossa vontade. Corta na carne, como diz o sábio. Não é fácil, porque o que Deus sempre manda a gente fazer? O que Jesus faria. E não é fácil ser discípulo de Jesus, porque é renúncia. E eu não estou aqui para pregar um evangelho sem renúncia. Obedecer a Deus é renúncia. É perdoar, é amar, é ter compaixão, é perdoar 70 vezes 7, é ser ferido, maltratado, rejeitado e continuar amando, continuar oferecendo amor, é、e、continuar estendendo a mão. E é isso que a ceia fala, de um amor que não tem tamanho. Do filho de Deus morrendo numa cruz e pedindo a Deus para perdoar a todos porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Será que estamos dispostos a perdoar as pessoas porque elas não sabem o que fazem? É isso que Deus espera de nós. A ceia também nos lembra da importância da humildade, do serviço e do amor ao próximo. Leia em Lucas 23. Lucas 23, no verso 39. A ceia nos lembra a importância da humildade, do serviço e do amor ao próximo. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu e d i z e n d o Nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum malfez. E acrescentou Jesus: Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Humildade. Serviço, amor ao próximo. A ceia, ela nos leva a um olhar profundo para dentro de nós mesmos. Nós lemos em 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É um dia de confissão, de arrependimento, de mudança de coração, de avaliar a fonte. A ceia ela nos desafia a ter um caráter moldado à semelhança de Cristo. Jesus morreu numa cruz para nos perdoar, para nos salvar. Mas a gente precisa se lembrar que o propósito eterno de Deus é uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E o nosso alvo nessa terra é ser como Jesus. O nosso alvo é Cristo. E ser discípulo de Jesus é fazer o que ele faz, é seguir o Mestre, não é ser crente. Não é seguir regras, não é tabelinha do que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Nós não queremos aqui, né, como a gente aprendeu e eu escutou da Rosana do Azaf, nós não queremos um ajuntamento de crentes, nós queremos uma assembleia de discípulos, pessoas que decidiram seguir Jesus, que vão fazer o que ele faz, que vão sentir como ele sente, que vão reagir como ele reage. Que vão ter atitudes de acordo com aquilo que Deus já preparou para cada um de nós. E a Bíblia fala que ele preparou boas obras para que nós andássemos nelas. Deus te quer fazer, alguém quer fazer de nós, nós somos sacerdotes de Deus nessa terra. Nós temos a palavra de Deus e nós precisamos transmitir essa palavra do Senhor para aqueles que estão ao nosso redor. É o nosso ministério aqui nessa terra. A ceia do Senhor é uma oportunidade de ter realmente a fonte limpa e a vida entregue. É um momento de receber cura e de receber vida. E uma última coisa que eu queria que vocês abrissem também, em 2 Coríntios 5, 18. A ceia, ela nos relembra que Deus nos confiou a mensagem da conciliação. 2 Coríntios 5, 18. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou põe a mão em você, a s s i m o no seu coração nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte, fala que eu sou embaixador em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meu intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Assim como Jonas era profeta do Senhor, era para ele ouvir e transmitir. Deus também nos fez filhos com o ministério de reconciliação, de sorte que, como embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Você está entendendo? Deus quer exortar por seu intermédio. Deus quer falar através da sua vida. Então, não pensa que outra pessoa vai falar, que outra pessoa vai fazer. É você, sou eu. 1 Coríntios 11, 28 a 31. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, e não são poucos os que dormem. Porque se, nós, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O que estamos fazendo com a nossa vida? E o que fazer diante dessa palavra, desse entendimento? Discernir o corpo. O que é discernir o corpo? Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber que eu sou filho de Deus, que eu faço parte da família de Deus, que Jesus é o cabeça da igreja, que eu sou corpo de Cristo e que, como corpo de Cristo, eu sou embaixador de Deus nessa terra. E isso é discernir o corpo, é saber qual o meu papel, qual o seu papel. Ouvir a voz de Deus e transmitir a mensagem de Deus nessa terra. Ouvir o que Deus tem para dizer e falar, levar pessoas a esse entendimento, ganhar pessoas para Jesus, aumentar a família de Deus, aumentar essa família de muitos filhos semelhantes a Jesus, ser semelhante a Jesus primeiro. E aí, fazer discípulos. Ser discípulo e fazer discípulo. Seguir a Cristo e levar outras pessoas a seguirem a Cristo. Esse é o nosso ministério nessa terra. Esse é o nosso trabalho nessa terra. Essa é a nossa função nessa terra. Esse é o nosso maior legado. E participar da ceia sem discernir isso é tomado de condenação. Mas se eu entendo que. Deus me ama e me amou, a ponto de enviar o filho dele, para que eu fizesse parte dessa família, e hoje ele conta comigo, é muito tremendo. Deus conta comigo e com você. Cura, ele te dá. Libertação, ele te liberta. Ele é fonte de qualquer coisa que você possa precisar. Como foi dito aqui, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada na sua vida vai faltar. Como a mulher no poço, Jesus disse: se você beber dessa água, acabou, não tem sede mais, não tem necessidade. Acabaram as necessidades. Eu sou a fonte, qualquer coisa que você precisar, você pode vir a mim. Vem a mim quando você estiver cansado e sobrecarregado. Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Mas aqui, isso você já tem. Agora vai obedecer. Vai s e r e fazer discípulos. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aí você pensar, mas como eu não vou para o mundo, então também não vou. Não, você não vai para o mundo como a viagem, pensando em outro país. Mas você pode ir na padaria, você pode ir no seu bairro, você pode ir na cidade que você foi visitar, você pode ir no hotel que você ficou e falar do amor de Deus, você pode ir no dentista e falar do amor de Deus. Ide. Por todo mundo e pregai o Evangelho. Por onde você andar, pregue o Evangelho. Na calçada, pregue o Evangelho. Na padaria, pregue o Evangelho. Na sua sala de escritório, pregue o Evangelho. No Zoom, pregue o Evangelho. Por onde você for, leve a mensagem de salvação leve a mensagem de reconciliação. Fale para as pessoas que Jesus morreu por elas, ama profundamente e vai supri-las. Em Cristo. Não tem, não tem renúncia? Tem. Eu p r e c i s a a abrir mão da minha vontade? Sim. Mas Deus tem algo muito maior e muito melhor? Nós não podemos nos mover por emoção, por sentimento, por contexto, por realidade, por passado, por circunstância. Por nada, eu não posso tirar minhas conclusões, ficar falando o que eu acho, o que eu penso, o que eu acho que é melhor, o que eu penso que é melhor, o que eu acho que é certo, o que eu penso que é certo, a palavra é a verdade, é por ela que eu me guio, eu me guio pelo Espírito Santo, que eu recebi como selo da herança, eu não me guio pela minha vontade, Pelo que eu quero, pelo que eu estou com vontade, pelo que eu estou pensando ou querendo ou desejando. Eu me g u i o pelo espírito, não é pela carne. Porque o que ela deseja é contra Deus, é contra a vontade do Senhor. A gente viu isso na história do Jonas. A carne dele levou ele para a direção oposta. Porque o raciocínio humano nos leva para longe de Deus. A sabedoria humana é contrária à sabedoria divina. E por isso Deus deixou o Espírito Santo, que vai nos ensinar todas as coisas. E se você não tem sabedoria, peça, porque Deus dá a quem pede. Se você não sabe o que fazer, pergunte, porque Deus te responde. Agora, decida obedecer, decida a obedecer diante da mesa. Do cordeiro que foi morto no seu lugar, decida obedecer a Ele, que é Deus sobre todas as coisas, que conhece você desde que você foi formado no ventre, que é Deus desde antes da fundação do mundo, que sabe tudo que vem pela frente, sabe todo o seu passado, sabe o seu presente, sabe o seu futuro. Esse Deus que te conhece não é capaz de te conduzir para a vitória e para a bênção? Sim, a Bíblia fala que Ele tem pensamentos de paz e não de mal para nos dar o fim que a gente deseja. Deus não quer o seu mal, para de desobedecer, para de deliberadamente ir na direção contrária ao que Ele diz. Escuta uma frase simples e obedece. Dá esse telefonema, ah, não vou dar. Abençoa essa pessoa, não vou, essa pessoa fez isso comigo. Libera perdão, ah, não, mas olha só. Investe no seu marido, no seu casamento, nos seus filhos. Ah, não. Olha como q u ele e me trata. Não importa, obedeça a Deus, porque Deus tem honra para você. Deus vai te honrar na sua obediência. Como eu disse, o milagre é ele que faz. A cidade inteira foi salva por causa de uma pregação de cinco palavras de um homem que nem andou a cidade inteira. Não é sobre nós, não é sobre a gente, é sobre Deus, é ele que faz. O poder é dele, ele faz o que ele quiser, mas ele quer que a gente obedeça. E na obediência tem bênção. Jesus obedeceu e resgatou toda a humanidade, nós estaremos para sempre com ele. A morte foi vencida, nós temos esperança. Esse mundo está um caos, mas a esperança é o Senhor. Está um caos mesmo, mas a nossa esperança, ninguém rouba. A nossa vida vai muito além do que está aqui, ó, aos nossos olhos. Nós não precisamos temer temer morte, temer pandemia, temer vírus. A gente tem os cuidados, a gente é cuidadoso, a gente é zeloso, porque a gente precisa ser. E isso é exemplo também de quem é filho de Deus. Nós precisamos ser irrepreensíveis, e é em tudo. É pra zelar, é pra zelar, é obedecer às regras, é fazer o que tem que ser feito e tem que fazer, mas medo não. não. Medo não, porque a Bíblia fala que Deus não te deu espírito de medo. Não te deu, te deu espírito de ousadia nele. E no poder do Espírito Santo você pode todas as coisas. E você pode sofrer dano no poder do Espírito Santo, porque o Senhor está com você. O Senhor é aquele que te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor é quem te guarda guardará de todo mal, guardará a tua entrada e a tua saída. O Senhor é quem te guarda. Senhor, nós te aplaudimos nessa manhã, Pai. Nós somos miseráveis, pecadores, não merecemos, Pai, o teu amor. E hoje é um dia de trazer à memória o teu sacrifício naquela cruz. Senhor, não nos deixe insensíveis, não nos deixe, Pai, inconscientes, distraídos do que o Senhor fez, mas venha, Senhor, no profundo do nosso coração ministrar, Senhor, essa verdade. De que um dia o Senhor morreu naquela cruz por cada um de nós, o Senhor pagou o preço do nosso pecado, o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para um reino de luz. Obrigado, Pai, porque os nossos olhos foram abertos, obrigado porque temos a Ti, Senhor. Obrigado, Pai, porque em meio a qualquer desafio nós temos a quem recorrer, obrigado porque o Senhor é uma fonte inesgotável inesgotável. E qualquer hora que buscarmos o Senhor, é vida, é graça que vem sobre nós, é u m s ã o do Senhor que é d e r r a m a d o é o favor do Senhor que nos alcança todos os dias, é essa força que vem do Senhor, Pai, que nos sustenta, que nos faz acordar de manhã, Senhor, e viver um dia, Senhor, porque nesses tempos de pandemia, Senhor, é tanta depressão, é tanto desânimo. Da vontade de desistir, da vontade de chutar o balde. Tem hora que não sabe,、o、Senhor, se olha para a janela, se sai na rua, se anda, se põe máscara, se tira máscara, se passa álcool. Ah, Senhor, mas o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o socorro bem presente na angústia. O Senhor nunca nos abandona, o Senhor nunca nos abandonou, e o Senhor vai nos fortalecer. E nessa manhã eu ministro sobre a sua vida a força que vem do Senhor, a graça que vem dele sobre a sua vida, o sobrenatural de Deus sobre você. Se você está desanimado, uma dose de ânimo. Se você precisa de provisão financeira, recurso vai ser derramado sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Vai vir de onde você não imagina. Os milagres de Deus vão se manifestar na sua vida, no seu físico, com cura, em nome de Jesus. Nós repreendemos. Você pode ficar de pé. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade do nosso meio, em nome de Jesus. Declara sobre a sua própria vida e vai ministrando a quem está perto de você. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade, todo espírito de depressão, todo espírito de, de tristeza. Nós repreendemos todo o mal das vidas. Nós abençoamos as nossas crianças pequenas. Que estão tão privadas de brincadeira, de relacionamento, Senhor, guarda a mente, Senhor, dos nossos filhos, nós abençoamos os adolescentes, Pai, que estão também, Senhor, nessa fase, Pai, de tanto é, contato, sem poder se encontrar, e todo espírito de ansiedade que está assolando as vidas, em nome de Jesus nós repreendemos, e nós abençoamos uns aos outros aqui, como a tua palavra nos ensina. E nós ministramos Espírito de vida, Espírito de graça, Espírito de fortaleza, Saúde em nome de Jesus. Comece a liberar palavras de bênção para aqueles que estão ao seu redor, para a sua casa, onde você sabe que há uma necessidade. Abençoa o seu marido, abençoa a sua esposa, abençoa os seus filhos, mesmo se não estiverem aqui, abençoa o seu pai, a sua mãe, a sua descendência, em nome de Jesus. Abençoa os seus avós, os seus tios, as pessoas que cuidam de você. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã. Senhor, nós queremos, Pai, participar da ceia, discernindo o corpo, Pai, entendendo o nosso papel nessa terra. Espírito Santo, venha nos encher nessa manhã. Venha nos encher nessa manhã. Nos dá um novo olhar, Senhor, uma nova perspectiva. Senhor, nos dá os teus olhos, em nome de Jesus, para ver todas as coisas. Para entender o que o Senhor está fazendo, para discernir esse momento, para entender esse tempo, para saber o nosso papel, Senhor, para ter atitudes frutíferas, para podermos, Pai, andar em boas obras, fazermos aquilo que o Senhor espera de nós. Senhor, nós te agradecemos porque um dia fomos chamados filhos de Deus. Nós te agradecemos, Pai, porque tudo vai passar, mas a tua palavra nunca vai passar, a tua palavra é eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. E se alguém enfermo aqui nessa manhã, quando você for tomar a sua ceia, você vai crer que você está tomando vida e cura para você. E seja onde for a sua dor ou a sua enfermidade, em nome de Jesus, nós damos uma palavra de ordem: saia. Em nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Há poder na unidade do corpo. Há poder no corpo de Cristo nessa terra. A ceia fala disso. Nós recebemos poder, poder de Deus, quando o Espírito Santo vem habitar dentro de cada um de nós. O Senhor faz, apesar de mim e apesar de você, a obra é dele, a obra é dele. Que seus olhos sejam abertos nessa manhã, que a sua mente seja liberada de todo pensamento contrário, de tudo que se levanta contra o Senhor. Que você possa colocar a mão na sua mente e falar: Senhor, nenhum pensamento que não veio de ti pode prevalecer na minha mente. Nenhum raciocínio humano, Pai, nada que é lógico. Eu quero a sabedoria que vem do alto, que é pura, que é perfeita. Eu quero, Pai, entendimento, Senhor. Eu quero, Senhor, um coração limpo, a minha fonte, Pai, limpa nessa manhã, para jorrar as águas do teu espírito, Senhor. Porque a tua palavra diz que se eu c r e s s e também, do meu interior fluiriam rios de águas vivas. Que esses rios possam fluir da minha vida e alcançar muitas pessoas. Que esses rios possam d e s c e d e n t a r a sede de muitas vidas. Que esses rios me lavem internamente, me lavem profundamente. E tragam, Senhor, a tua luz, a tua verdade sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.